178. Tracii, mari anonimi ai istoriei. Cea mai veche cultură tracă ni se înfățișață ca sinteza unui important substrat ale epocii bronzului, cu aportul triburilor seminomade sosind din Ucraina. Etnoceneza tracilor are loc într-o regiune destul de întinsă, între Nistru, Carpații Nordici și Munții Balcani. Către sfârșitul secolului al VIII-lea, incursiunile Cimerienilor introduc anumite elemente ocaziene în artă și în armurerie. Herodot, care a scris în secolul al V-lea, afirmă că tracii erau poporul cel mai numeros după Inzi, dar rolul lor în istoria politică a fost modest. Regatul odrizilor în Valea Mariței, destul de puternic pentru a ataca Macedonia în anul 429 și a pierdut autonomia la mai puțin de un secol după aceea, sub Filip al II-lea. Alexandru cel Mare a continuat politica expansionistă a tatălui său. În anul 335 l-a traversat Dunărea cu scopul de a-i și supune pe cetodaci. Eșecul campaniei lui l-a permis acestor triburi frace să rămână independente și să-și amelioreze organizarea lor națională. În vreme ce tracii de sud au fost definitiv integrați în orbita elenismului, Dacia n-a devenit provincia romană decât în anul 107 era noastră. Creațiile religioase ale tracilor și getodacilor par să fi împărtășite potrivă un destin nefericit. Grecii recunoscuseră destul de devreme originalitatea și forța religiozității trace. Diverse tradiții localizau în Tracia sau în Friginea origina mișcării dionisiace și o mare parte a mitologiei despre Orfeu. În Carmide, Socrate vorbește cu admirație despre medicii regelui Trac Zalmoxis, căror doctrină și practică erau superioare celor ale medicilor greci. Dar cu excepția câtorva informații prețioase comunicate de Herodot apropo de scenariul mitico-ritual al lui Zalmoxis, informațiile privind de religiile Tracă și Tracogete sunt puțin numeroase și aproximative. E adevărat că, mai ales în epoca imperială romană, monumentele religioase abundă. Totuși, în absența mărturiilor scrise, interpretate care lor este ezitantă și provizorie. Ca și celții, sacerdoții și asceții trați și getodaci, nu se încredințau scrierii. Puținul pe care îl știm despre mitologia, teologia și riturile lor ne-au fost transmis prin autorii greci și latini, adică printr-o interpretație greca și latina. Dacă Herodot nu și-ar fi notat anumite conformiri cu grecii din Hellespont, n ar fi cunoscut scenariul mitic ritual al lui Zalmoxis și nici numele de Gebelezis. sigur că și la slav și la baltici, precum și la vechii germani și la și celților, moștenirea religioasă a tracilor s-a conservat cu inevitabile modificări în obiceiurile populare și folclorul popoarelor balcanice și ale românilor. Dar analiza tradițiilor folclorice europene în perspectiva istoriei generale a religiei este încă la începuturile sale. După Herodot, traci adorau pe Ares, Dionisos și Artemis. Totuși regii lor venerau pe Hermes, ai cărui descendenți se credeau. Plecând de la această subcintă informație devenită și mai enigmatică printr-o interpretație o greca, s-a încercat să se reconstituie panteonul inițial al tracilor. De la Homer, Iliada 13, Roman 301, până la Vergiliu, Eneida 3 Roman 357, tradiția considera Tracia ca fiind patria lui Ares, zeul războiului. Pe de altă parte, tracii erau vestiți pentru însușirile lor războinice și indiferența lor în fața morții. Prin urmare, se putea admite că un zeu de tip Ares era șeful pantăunului lor. Totuși am văzut vechiul zeu celest al germanilor. Divaț a fost asimilat de către romani cu Marte. Este deci cu putință ca Ares Trac să fi fost la origine un zeu al cerului, devenit apoi zeu al furtunii și al războiului. Nota 29 Dar se cunoaște zeul Zbel Surdos. Partea a doua a numelui său, Surdos, ar deriva de la rădăcina Suer, care înseamnă Amugi, Arage. El era deci un zeu al furtunii, numit corect de către greci Zeus Keraunos. Închei nota. În acest caz, Artemis ar fi o divinitate ctoniană analogă zeițelor trace, Bendis sau Cotito. Sau Cotis. Cotito se scrie k -O, -T -Y -T o Cotis se scrie k o -T -Y -S. Herodot ar fi numit-o Artemis, în loc să-i spună, de exemplu, Demeter, din cauza naturii sălbatice a pădurilor și munților tracii. Dacă această citire este acceptată, se poate presupune de asemenea existența la cei mai vechi traci a mitului exemplar al hierogamiei dintre zeul Furtunii și Mama Pământ. Dionisos ar fi fructul acestei unii. Grecii cunoșteau numele trace ale lui Dionisos. Cele mai obișnite erau Sabos și Sabazios, nota 30. Un alt teonim era Basareus, însemnând înveșmântat într-o lungă blană de vulpe. Asupra riturilor lui Sabatius Laten Atena vezi de Croians, volumul 1, pagina 381. Închei nota. Cultul lui Dionis Strac amintește ceremoniile ce se desfășurau în timpul nopții, în munți, la lumina făcliilor. O muzică sălbatică, scomotă de lovire în cazane, de bronz, chimbale, fluiere, îi îndemna pe credincioși să scoată țipetă de voie și într-un dans circular, furios și învârteșit. Mai ales femeile erau acelea care se dedau acestor dansuri dezordonate și epuizante. Costumul lor era stran. Ele purtau besares, lungi veșminte fluturândă, făcute parese din piei de vulpe, deasupra acestor piei de caprioare și, probabil, pe cap, coarne. În mâini ținau șerpi consacrați lui sabazios, pumnale sau tirsuri. Ajose la paroxism, la nebunia sacră, ele apucau animalele alese pentru sacrificii și le rupeau în bucăți, sușindu le și mâncându-le carnea crudă. Omofagia rituală săvârșea identificarea cu zeul. Participanții se numeau acum Sabos sau Sabalsios. E vorba desigur, ca și la bacantele grecești de o divinizare temporară. Dar experiența ecstatică putea trezi vocații religioase specifice, în primul rând daruri oraculare. Spre deosebire de Dionisismul grec, Mantica tracă era în legătură cu cultul lui Dionisos. Un anumit trib, cel al Besilor, îngrija de oracolul lui Dionisos, templul se afla pe un munte înalt și profeta să prezicea viitorul în extasca și pitia de la Delphi. Nota 32. Herodot, 7 roman, 111, consideră Besii o familie a tribului satrilor, dar alți autori, ca Polybius, Strabon, Pliniu, îi reprezintă mai corect ca un trib autonom. Pe spremantica tracă vezi Road, pagina 281. Închei nota. Experiențele extatice întăreau convingerea că sufletul nu e numai autonom, ci și susceptibil de o unio mistică cu divinitatea. Desfățirea sufletului de corp, revelată prin extaz, arăta pe de o parte dualitatea fundamentală a omului și pe de alta posibilitatea unei post-existențe pur spirituale, consecința a divinizării. Credințele arhaice într-o supraviețuire vagă și aproximativă a sufletului au fost treptat modificate ducând în cele din urmă la ideea de metemsihoză sau la diverse concepții despre nemurirea spiritului. Probabil că experiențele extatice care au croit drum unor astfel de concepții nu erau întotdeauna de tip dionisiac, adică orgiastic. Extazul putea să fie provocat și de anumite ierburi sau prin rugăciune. Nota 33 Semințe de cânepă, la traci și lasciți Fumul anumitor roade la masageți, Strabon, 6 Roman 3, 3, reproduce după Posidonius că misienii se abțineau să mănânce carne, mulțumindu-se cu miere, lapte, brânză și că din această cauză ei se numesc cei ce se tem de zeu și cei ce călătoresc pe fum. Acești termeni desemnează probabil anumite personaje religioase și nu întreg poporul. Cap-no-batai ar fi dansatorii și șamanii care foloseau fumul cunevii ca să-și provoace transe extatice. Trabon adaugă că la trage există solitari mistici cunoscuți sub numele de Khtistai, care trăiesc fără femei, se consacră zeilor și viețuiesc eliberați de orice teamă. Închei nota. În medii de acest tip s-au dezvoltat în Grecia practicile și concepțiile religioase cunoscute sub numele de orfism. pedința în nemurire și certitudinea beatitudinii sufletului de corporalizat duc la anumite triburi trace, la o exaltare aproape morbidă, a morții și la o depreciere a existenței. Trausii jeleau la nașterea unui copil, dar își îngropau de funcție cu voioșie. Numeroșii autori antici explicau curajul excepțional al tracilor în luptă prin convingerile lor exatologice. Marțianus Capella le atribuia chiar o adevărată poftă de moarte, Apetitus Maximus Mortis, căci, citesc, li se părea frumos să moară, se poate recunoaște această valorizare religioasă a morții în anumite creații folclorice ale românilor și ale popoarelor sud-est europene. Cât despre Hermes, care după Herodot era cinstit exclusiv de către regi, adică de aristocrația militară, el este greu de identificat. Herodot nu face nicio aluzie la zeul solar, deși un asemenea zeu este din beșug atestat de alte surse. S-ar putea așadar vedea în Hermes drac o divinitate solară. Câteva secole mai târziu, monumentele zise ale eroilor cavaleri se înmulțesc în Balcan. Ori eroul cavaler este identificat cu Apollo. Este vorba totuși de o concepție mai târzie care nu lămurește deloc teologia regală menționată de Herodot.